з возом, бо посилати за ним машину небезпечно. Юрко при цьмом виконав це завдання і, ставши потім їздовим при відділку НКВД, терпляче чекав заплати. А ще дякував Богу, що не потрапив до рук Андрусяка, впору виїхавши з космоча, братовим возом. Однак за майбутню нагороду мусив він ще довго платити своїм старанням. Хлібодавці весь час піднімали ціну. Після погрому космосських стрибків тільки і чудно було в окрузі Андрусяк напав на станиці винищувальних батальйонів авіспасі «Кривобродах». Микитинця, і не залишив живим Ні одного стрибка Біля прокурови обстріляв НКВДське авто, вбито двох офіцерів І шофера У Яремчі розмонтував залізничну колію Товарняк перед самим тунелем Зійшов з рейок У пістині поїсив донощика Голову сільради І приміщення спалив І всюди Андрусяк Андрусяк. Старший лейтенант Картавцев щодня Виправлявся із своїм загоном на полювання за невловими партизанами. Карателі вбивали кожного, хто, забачивши їх, рятувався втечую, ловили випадкових перехожих і для постраху розстрілювали на місці. Г'їздовий голичук звозив убитих до Яблунова для розпізнавання. Потім закопував їх у рів за тильною стіною тюрми, а вночі здичавілі собаки випорповували трупи, гризли і розтягали мершу по селу. Ніколашка звелів підпалити крайні хатий ліс на Прилуках, та Андрусяка упіймати не вдавалося. Врешті він викликав до себе в кабінет Голичука і наказав «В висліді Андрусяка, тогда получиш по заслугам». Сподівався Юрко, що Андрусяків схрон мав би знаходитися на Греготі, адже під цією горою біля джерельця убив Шпола Андрія. Він обмацав кожен камінь, та всі вони були однакові, і однакові щелини з'яяли між валунами. Юрко протикав їх пікою, проте порожнини не знаходив. Він заночовував край звіриних стежок, чи ж хтось носить партизанам їжу в схрони. І вже подумував податися на кормитуру, як одного Сутіношного досвідку побачив постать жінки, що, скрадаючись поміж смереками, вийшла на безлістя і раптом зникла. Не дихаючи, Юрко подався за нею і побачив, як жінка з вузликом в руці сідає на камінь, певна перепочити. Та коли підвелася і подалася на зруб, порослої молодим чагарником, вузлика в її руці вже не було. Юрко добрався до того місця, де сиділа жінка, припав до землі і побачив нору. Тоді, що духу збіг униз, вже не ховаючись за кущі дерева, на бігу оглянувся і побачив ту саму жінку на грудні. Вона дивилася йому вслід, а потім, невпевнено впевнено, почала вертатися на Грегіт. Та Єрко встиг її випередити. Він допав до дачі колеси і підняв на ноги гарнізон. А тоді вернувся і з ожинових зарослів спостерігав, як андрусяка з печери викурюють карателі. Коли дим оповив схил, з гроту вискочили три партизани і зникли в візворах, а двом не вдалося втекти. Їх схопили нквд зв'язали руки і повели стежкою попри ожинник. Була ця пара дивно гарна у своїй безстрашності. Юнак з чорним чубом, що спадав на чоло і йшов гордо, підвівши в небо голову, а що мав руки зв'язані, то намагався дотикатися плечем до дівчини з русявим волоссям, яке розсипалося по її плечах і спині. Була та дівчина витончено ніжна, ніби неземна, ніби русалка, і тоді її перший ідиний раз в житті землою жаль у Юркових грудях. Голийчук не міг заснути, він допив горілку до останньої краплі, та алкоголь його не брав. А може, то було найчорніше сп'яніння, біла гарячка, бо раз він побачив на стіні печери світлину пляму, на тому екрані заворушилися постаті, і Юрко їх упізнав. Тюремні двері розтворилися, Ніколашка підвів до криниці, що стояла посеред подвір'я двох ув'язаних, вони були закривавлені і мали чорні від побоїв обличчя. Біля криниці стояв стрибок із сувою колючого дроту в руці, Юрко впізнав себе самого і свою жертву пізнав. Юнак, излыплым вид крови чубом, пригорнул до себя дівчину с раскуевдженным долгим волоссям, и Николашка гаркнул до стрибка. «Приступай к делу. Это твое последнее задание. Сделай так, чтобы эти любовники навеки остались вместе, а тогда получишь, чего хотел».